فهي هذا ذلك يباعده او كان على أوراق فعلي من معنى الأمر ووقنا ثلاثة يرس كان غالب من معنى أنزل وطراكب ومعنى حسن فعلي مسدر ومعرفة او صفة للمعنى بل قسم الأقصاب واسماء مبنيون واسماء أفعاد دلت فضو خضر يقول یوا خبرہ بتاؤ کچھ کہ تا اسماء افعال ورتا تقریف ہے وہم بداو اس کو لیں موتی دی اسماء افعال وجد بنائی چھن اس اسماء افعال لگو اولا خبرہ دادا یہ اسماء افعال حرفی پر تعریف کریں ہوا اسم بمعنی امر و اسماء افعال ہر حالت میں یا خدا په معنا دا امر دا په معنا پوچا مثال د څنګه لکروی دا اې سپېړنده په معنا دا امر سره دی کې اَم یلکو الکدس الکوتم نشوکه په محلت <بتاعت> وڅو ااو څنګه په معنا دا تش سره مازی باعده آیا <مؤس> هات ما اسماء یفال دته کی کتابه معنا <مؤس> نماز ماضي سره یا کومانا وچار کرے او ماضي <مؤس> او امری حاضر واره دکی پېټي کوچې نو وې دا دا هیڅ نه پ په معنا دا امهل هوي امهل پېش پانته زمين پتي مستقر غير فاعل او اوس زمين دې لري پاراستکي پېن سره فاعلنا دا د افليا بیا دې باندې اوسوارې دي چې توا چې دا اسماي افاده تل کیږي چې دا په معنا د شعر سره دي یا په معنا د ماضی سره یا کومانا د تاع سره او محوا او یا په معنا د الله <سؤال> تعالی په رسول باندې په دا وایي چې انکه تاسو په خپل وس خود سقوط تمات او سقوط دي چهره امام دې خو دې دغه معنا په چیلاته تکلم ولای تکلم معنا ترانه څلور دا حق په معنا لسلام سره ده وس خود سقوط تمات سره ده دوی وجينا له تا دا یا په معنا ده مات سره دي یا دا په معنا ده څا سره دي تداهلی <سؤال> مسجد <سؤال> زموولې چې له مشر پمانه د ماجو هم د حاضر تر او ماجو امر حاضر کولو موفي دي ولیدل دا هم چې یو کړی دل بلخه پره د صدافت یهارا کلمہ چې په وزن د فعلی رشل دبو کمانه د امر سره او دا د اصلاحي ضرورتونه یې اچلې دکړه سلافی جوړونه چې کومه کلمه په و او انا د تاسو راځي فعال څه ده نو, تراتي. تراتي نو دا په معنا د څاکرې لکه امر سره لکه نه زار په معنا د تاسو راځي انځل سره تراکی په معنا د تاسو راځي نو دیو چې راځي فعالې خوب کې داو لپاره چې دا په معنا د څاکرې ده لکه امر سره او امر چې دی لکه د دې ورته د هغه په پددا نظری د پالو <سؤال> ولنه داولم او دغه د معنا څه سره ده لکه امر سره ده نو او ور او په دې نو دې چې وکړ دې یو سوس چې نو دې په اړیکه سره پېښېږي تاسو چې نو یو مګ په اړیکه دا اړیکه څه لږه داول دې نو پالو یو په اړیکه امري ده یو په اړیکه ستري ده یو پالې اسم ټول له اعیان مؤلفه دي صفته ومنسمهسته او یو پالې هغه چې دې کې چېرې اسم له اعیان یې نه ده د لوګې له اعیان د شاته په علی وخت قال المصلحيات التي اذا قال عالم معذورا غلبي ده مصدر معرفه اغه ترتبه شبي معرفه دريم اغه قالي چې په دې فقه د مؤنثه فقره څلورم اغه قالي چې علم له له سره فرق آيان من نه زه دخذو دزار د فقره کې لري د چې دغه پاتې ده آیا نو راځه اوس دا خبره راکړه یو بالي امر جپاله عمي کو معنا نشا کړه دا موګي دا پاله عمي چی شه را موګي دا حکمونه وسره بیا نو څلور قسم فعالې دا هم دغه موګي اول مصیص دا ځکه کيده په معنا نشا کړه امر خو په دې نه چې نشي مثال راتو کي د فعالې او ترقي واغلا ځکه په معنا ده سره یو په علم لکه چې واغلا 1000 بجاري ده معروضه ده 1200 نه درایسته دې دې څنګه 1200 ته فعالې دا ده کتا فاعلی مصدر دی نا لکفاجال تبو مشابهت به نظر اچ د تا سره مشابهت فزیکی مشابهت یا په وزن کې او بل په عدل څنګه پادښت لکه څنګه چې نزال معذور ده د انزلنا نو په جاري معذور ده تنا نو په نزال سره مشابهت راغی په وزن کې او په تجیکی عدل که نو نزالی خوو مبنی نو فجاری مزان کرو بیداری قدیم چیسی کنو در مجید او در خیمت آغا فعالی ده چیسی فتتا تا پرا مرنس فتت چیسی فتتا تا پرا مثال بس اگه لکا فساقی وقلا ده چیسی فتتا تا پرا فاشی قطب تا پرا فساقی و ده فساقی ووالی مبنیده دام کشیده لکا مبنیده و ده, ده, ده, ده, ده. فساقی کدا مشابه د د نزالي څخه fiziki wazan ye wazan che da pasaqi wazan aw da nazali wazan che chede ye awval pa dar ki la kashanga che nazali ma'dula da anzilna no daraje kharsiqin ma'dula da ta'a wazan aw pa dar ki che دخدو دخارا دخدو رونا دي اعقا فعلي دس اوزه تفعلي دي او دخدو رونا دي لك هزاري ما لکه لك غماري لکه لك غطامي لکه لك غلابي وقلا دخدو رونا دي هزاريه تماريه غطاميه او او سلور رونا ده دخدو راسته خبره داله سام ورابده فى دام محفو وقاة اجازی لعبتام محفو سامسي شكا ویا غتی وره خو دی پوبلیک دمو خارو وپېټه د تېکې څیړلو ديشته د څیړلو په اړيكي چشته لکه نو کومه دي چې کنه یو چې د یو دنا بځمو خو دغه دغه اقتصادي نه پاتې ماشینه دا به موږ دې پاتې په ورا خو په څیښندلته دا کوم چې زواتورات په خپل <سؤال> کې کیښره غلله هزارې ومتمرې دا به دغه راغلي چې ام راغلي چې هم مشابه وزن تو سره دا بنا کې ځکه اختلاف نه غل، خو د پاتې کې چې خو ته اختلاف نشته کنه او او هم او خداري په حواله او په د په اړې پر اساس په خپل کاغذ کې نوسته عموم به دا چې دا مازده د فاطمیه په معنی مازده ده تنا بیا به مشابهت د 달리 تابع دي چې باندې چې راځي تاسو وینئ چې اږي فقط وباب خاتمتی تمیه د مورفی هغه د فارې andet tabe da څه خبره د دغه ترڅو چې په اړنچي دا په خپله کې تعریف کړو چې دا د موضیه یم نو موضیه کومه ورغه ورته کومه وصحابه پیدا شو deficiencies مړنی ورته اوسهه البته بارتاه چې او په سامان کې او ده قتامی او بیا ایتی ما در خبرو کرم او کم زوان ترغا تیر حضاره او تا مارید او سوک وی چتاب و قبضی نیزده او کشتا تیره دران تکراملی دا او دا سکیل دا انو ترسکل تقاضان او خفت مطا که دی لکا و بینا که دی لدی و دی نظار بار و او چی اما قتاب و لابی باز ویدتی شد دی لکا او باز و چینا نظار جی که دی لکا ویدان مشاوید دی نه چن مشاه یو پروزن ل تا خوشان نهظالشان او بل دا چې بعد دا معضوم شي کودي عاد نه فر دی تا معضوم دتان ل تا داس م نه او د چاانه او دې را هم خبره تو په م باندېشي نو فالي سره بیاو فال عام ترثا او پکا موذيله ولي په معنا دامل بل اغه طلع عاليدا چې اغه مصدر مازو د مصدر لكف جاری دا عباره ده دا موذيله دا کومه ثابته هم بل اغه عباره عاليدا صفته د ساده پاره لكف يا لكعید صفته د لاقعه د پاره ولی مرضنہ ده کذا ده صالح ترشی شد مشابه ده فقیشی کی وزم کی اوقف وقت هزارے سماری اوقاتاب ہو صلاحی جاتی تو इंतजाम کی دے رکھا وہ ولی ویسے کہ کاٹے و افعال اصول و تقدمی و نشاط آواز سننا شکم جوات و رات کی نگرانی کر رکھا اگر او دا څنګه زه تاسو ورته دغه خاتمې او شېوه غواړم به دا چې خلک اوراوي اول زه څنګه داوم چی خلک مې دیولي ځکه چې د تاسره نصره اسماء الله العظمه یا پاکه او دا هر هغه چې کوم ډول چې په معنا دا داخله و الماضيات فمعنا بتاثرره لك رويد الزيدن أي أمر و حيات او كان على وزن فعاليات وزن بتاثره بمعنى الأمر بتاثره فمعنا ذا وهو من الثلاث إذا فعالي فمعنا ذا من الثلاثيه لجردنا القياسي واردنا القياسي لكن ذلك فمعنا ذا أنه ستلات السلاكي فمعنا ذا او 50% کې کې څه په ویل؟ دا څنګه دا مرصول څرګر یا نزالې کوي؟ تو بنا کوم چې اوس چې په مستی. فالي هغه فالي. هغه ټول هغه چې دا فالي دغه یو مصدر معرفه لکه فوجاری وخت لا کوم معنا د سره دا یا هغه ورپسې په مستی چې صفه دا فارا د مؤنثه فارمیشا په یا په تاکي په معنا د څه سره او یا لكا هلما محاد تا سراو اخلا او او سنت بنتيه تبا خطيس حركاتوه او خطيس و او عالمه لتا عيانه وانته یا او غا تا عالمه لتا قرده اعيانه لكا تطعاميه وغلابيه وستهاريوه و ها ديه اصحرافه لادريك بسوله رسوليه لیه ستمنه لأسمایل افاله لأخلافه أسمایل افاله لنه دا <سؤال> کوم غریزه ستړي دا مادر چې په ماړه د الکوس څخه راغله یا فصا په یا هغه تعالی چې عالم د کتابه طرح وانما ذکرته هغه د ناسونو دنده دا مګې هغه لکه اصوات اصوات ساكنه اصوات صوتيه صوت داققه اصوات بالصلاح او صمت به الرهاين هرغه لفظ اسماء اصوات ملتي جس كيتينكي دا حكي به نو دا ټول چې دی لکه اسماء اسما دي او سو یته بهل بهالم یا جنهور ته پی आवाज کوي کوچې پدې باندې پولیس پیته کنه څرګې تا کیسې وای کوچې پدې او دا څو چې وای دا یو کې کنه تاسو په کور سره کې حق حق سره او څوک داخته چې کې کنه आवाज کوي دوی ته چې ولګي دا سو یته که او سو بهل بایمه اوس تی پالتار از ازيارت سم چې کیږي اواز کي په دې په دې په ناغي چې بي لاواز کي نو دې وځي نا دغه دوي کې کنه علاماته نحوي کي چې اسا يا سوا تو باندې ځان پرته کنه او ودې په دې په ټکی فولبکه یې ورته یې پس کوله باندې او ټکی نه دې دا او دا ټول چې یې وزد بینا تشیرن اکدا الفاس پتر کی تیج ندیوان تشیرن الاسواق اسواق شاپل کی کلو لمتندہ هر عملہ پتتو لکیو دو کیا بی حیث و تنس تاغی کی حکایت کرلیشنی دیشا در یو آواز مثال پتور بانیو سڑے وی علاکہ کاردسنگ آواز کروے غاق غاق غاق در یو آواز لصوت الغراب ده نقل ديك نقل صوت دا کاردا سوید او ظلمت بی فی البهیمه یا اواخره نشی پتووال باز باندې چاطا بهیمه تا لکاروکه بدا دغه رشته لوسی اوخ دیکنو نسنګ پرتوکره کته نداب بیازی سره اوخ کی نو نخ تا قبل انساننی ا اسماء احساسو ندی بدا مغذی دی ول ددا ترتیب کیږي نظرت چې سټګل سره څنګه دا اسانه موخهونه الکه مرکبات له ادم څخه چې دا په ترکیب کې دی دا نه چې راځي چې په تفصیل دا دا یو فصل دی د دبليو دیو مرکبات په کله کې موږ کومې سلمتې نه لېږې چې وایسونه راواخله او د پولیسو څخه هیڅ جوړه نه ده. کله دا ګرم هیڅ متضامینه د تاویاله کا. هرڅه چې په دې باندې نو بیا دې صورت کې وړبا مدې کوي. وایسونه ورکابات نه دا مڅه وایسونه راواخلی او دغې یوې صندوقې ولې څنګه هم اړیکه نشته دودی پومن سکې نسبتا نه یې پاتېسته چې یې راکا ورکابات. اوس خبره ده چې دا اوس د وایسونه دی راوخستل. او دغین دی یو چې سم جوړ کړ او تاسو مراپې کړم او پیټر څامل وکړه پدې داکر څونه دی راځه یو د حرف وو چې یو د شو وړولې موپني اول کوزه کومپني چې د اول اخر او دا ځین چې کومپني شو د د تعالی مثال د څنګه چې احدا درڅه کې دوه لک <مثال> شنو یو احدون او برتیجه و 10 منګه دواله راوځه یو شمتې جون احدا 10 او د دې ګړ کومه نسبتا احدم اوس په 10 راوځي چې ته احدا ولې مفسده کوي د اخیری فتیجه کراغه واستعراف دي 10 إلا مګټا واخ ترېلا 30 تاسه د ټول مګي إلا 10 تاسه اول جزو المعارف دې ټکي ده اول جزو المعارف 10 جزو ووای دا چې د تصنیف سره لکه تصنيف او ختی اضافه کینو کی څه کیږي وردیګ نو استانینم چې کله موږ سره یو ځای او ورګې ده نو مصالحہ تصنیف سره راغی او د پوهکې اضافه کله چې هغه په دا پوهکې ده؟ د اسلام دین څخه دا الکه اوباته په شو کې څه دی؟ او کله چې ښه هر په او دوی به مو متظمین معنی د هر څخه لکه په لغه څخه واخلا. بعد قانون او پکې د باستان د ور سره یو او ځینې او تاسو چې څه او دا نڅې کې چې د آواز معرفه او وې او دنس چې کیده خو یاره دې شابه پرشا کی نو پاول <سؤال> نه مستور ینه نو پاول نه چی شریار کان نو پاول پکه دار هغه د دې باندې یو اول پکه دار هغه د دې دا مورف دې اوبې اول چې خراب د تخریب پر شانته دې یو چې دې خراب او پات یوې چې نام دا اول چې امرتریف پر شاته وکړم د نه اوول چې پخې شي اوول او دا چې تاسو پخې شي چې هیڅ امرتریف خو یې په دې باندې اوو جسو پاتېشي مرتي چې پالاندی د خطي سره او څنګهږي مراقبات هر حبيب انصرتي وروتي امام سلمته دا شتې د ګور د نور راځي او دې ګور په مې کې اسپتي نه نشته اسنادي وي چې پته او نه نشته چې شي وي د اوسه پرادا ته انت زموږ نسان ته متضامن وګرځاتم خار فن خار طرف مغني ولي دي اول فاخ في قوات قرادله من متجبي قناهه الحرف لديه على الفتحه واللي فقدت قبلي وناس اللي ما قدهاش شيء يريد ان بمناخ على ارفوضه في السوق سريع او دعميه للفتحه بالاتفاق بتاعها بذاك 11 19 12 اكيد ده احنا وصلنا لمكنا دي قدموا اراضي للراقي لم يتضمن خالقه او كان بهم مثل جميل حرف أول كره و في هذا غائب مذهل وظاهره مريض مفصح هو اس كيف ساد ذلك بناؤه الاولي اول الضضيفات الاول التركيب وايعراب الثاني والثالث كيف و الرابع شنو هو ركوي ذلك استفهم اذا هذا فكما هو ذا بعد ما باند <سؤال> <مرد. سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> Well, I'm